і зверху на нього наліплюють фігурки ріжних тварин – овець, лошад тощо. А в старовинній Мексиці на щорічному святі сонця, у храмі відбувалися справжні людські жертви. А в приватних домах на ту саму пору робились тіста фігуру жертви, спочатку уклонялися їй, а потім, наподоблюючи справжній обряд, розрізавши груди, Виймали серце, серця, стинали голову та інші члени тіла. Усе це ділили на шматки та їли їх. Крім того, коровай має й родовий характер. Муку для нього мусять принести всі члени роду. А в деяких місцевостях за старих часів приносили не муку, а зерно і мололи його в хаті молодої на жорнах, співаючи пісень. Роблять коровай на Україні дуже урочисто, але ще більше урочистості надають коментарі пісень щодо цього приготування. Коровай мають право робити лише заміжні жінки, та й з них тільки такі, що на ту пору мають чоловіків при собі, не тільки вдови, але й жінки, що їх чоловіки кудись від'їхали в цьому обряді, брати участь не можуть. Тих коровайниць мусить бути неодмінно непарне число. Ну, мабуть, раніше, так само, як і у сучасних білорусів, їх було сім. Примітка. У давніх індусів, у приготуванні Соми, мусило брати участь сім жінок, що мусили належати до того самого роду, що й молода. Їм давали епітет, Корів, а Сому звали їхнім биком. Зібравшись на запрошення, коровайниці прикрашають свої голови барвінком та миють руки. Потім вони просять у старости благословення, та діставши його, кладуть муку ночви, наливають в них води, а тоді й трохи горілки, щоб коровай був веселий. Розчинивши тісто, перекладають його до діжі, що її ставлять серед хати, та починають місити. Притому всі сторонні люди мають вийти з хати. Вимішуючи тісто, співають пісень, закликаючи в них Бога та Богородицю допомогти їм у їхній праці. У піснях співається, що воду для святого короваю взято з Дунаю, з семи криниць. Муку принесено в семи міхах Змелену муку з пшениці, що виросла на семи полях До короваю покладено сім кіп яєць, знесених сьома білими курками Масло для короваю взято з семи кадовбів, а збито його з молока від семи молодих корів Тощо. На той час як місяць тісто для королею, Свята Трійця по церкві ходить, тримаючи зарученьку Спаса, Сам Бог королай місить, пречиста світить, янголи воду носять. Коли тісто вже як слід вимішено, його виймають з діжі та розкладають на столі. А на діжу ставлять п'ять воскових свічок та ще одну велику на ножі, що його кладуть на дно. Тісто домішують на столі, і коли воно цілком готове, з нього перше роблять великого товстого коржа – підошву для короваю. А на цей корж кладуть решту тіста. Батько молодої кладе на середину короваю кілька грошин, а мати, покривши це місце рушником, робить потім у ньому глибку, натискаючи ліктем. Всю глибку кладуть, звичайно, шишку. А в більському повіті, на Гроднищині, кидають туди виліплені з тіста фігурки сонця, місяця, голубів тощо.